Така, минавам на втората лекция, окултната мисия на Юда. Ще навлезем в това велико същество, древен посветен, от най-дълбоките степени, не случайно избран не само от Христос, а от самия Бог. Въобще ще имаме много лекции за Него, тъй като това е нещо изключително, нещо, което, както ще видим по-нататък, надминава не само Евангелията в Библията, но и откровението, нещо, което, а иначе е скромно, маничко, излезе от пясъците на Египет, малко страници, но разкрива такива неща, тъй като Юда е получил цялостен гносис за разлика от неговите ученици, от другите ученици на Христос. Той има цялото откровение, те имат частично и затова не знаят неговата тайна. Така, това велико предателство е таинство то спада, както ще видим, към големите мистерии. Има малки мистерии, има големи. Значи, това е тайнство. Това предателство е една дълбока, прикрита любов. А тази любов е свързана с мистериите и разгръщането на мисията на Христос. И тази мисия е зависила в случая от това предателство. И затова то е допуснато, че нема може някакъв си юда да обърка плана на Христос и на Бога. Както и да го погледнем, от каквато и гледна точка да е, просто е недопустимо. Няма същество във Вселената, което да обърка плана на Христос и на Бога. Просто това е замисъл на Бога. На самия Бог. Иначе, никой не може да посегне на самия Бог с някакъв свой замисъл. Предателство има, но Той не е предал Христос, а е изпълнил своята мисия. Своята особена роля, която е, както казах, свързана с мистериите, както ще видим. Само един изключителен човек много верен и достоен приятел може да изпълни голяма позорна мисия. Голяма позорна мисия. Любовта на Юда е наистина голяма, таинствена и затова тя е избрала позора. Разбира се, какво значение има мнението на света, когато се одобрено от Бога, както ще видим и по-нататък. Нито един друг ученик на Христос нямаше такава любов. И това ще разберем постепенно. Учениците на Христос не са били посветени в замисъла на предателството, т.е. в замисъла на Бога. И в тайната, която е била между Юда и Христос. Ето защо те имат частичен гносис, частично откровение и за това Евангелията и Библията дават погрешни сведения, включително и Йон. Защо имат частичен гносис? Защо Бог им се открил само до някъде? Защото те не могат да разберат величието на такава огромна и изключителна любов. По време на предателството между Юда и Христос има особен и мистичен разговор. Защото те просто знаят своята тайна. И когато часът на самото предателство идва, т.е. часът на скритата истина, душил Юда и тихо му казва, Радвай се рави. Те въобще изиграват света. Напълно. Христос по-рано се отегля, защото каква полза да живее в един ограничен свят, след като Неговото царство е Бога и после също Юда се освобождава, но това е един друг момент. Двете евангелия в Библията дават погрешни мнения за Юда и двете са противоречиви. Един гностик казва, аз имам съвсем трето откровенно откровение по този въпрос, но това е друга тема, на която друг път ще се спрем. Не е умрял нито нито по другия начин, но това е друг въпрос. Така, Радвай се Рави, т.е. Радвай се Учителю, и го целунал, с тайната си велика любов, която разбира се, другите не виждали, защото това е просто целувка между двама велики посветени, които се виждат за последно в този външен, ограничен свят. Двама велики посветени от мистериите. А и самата любов е също мистерия. А Христос, загадъчно му отговаря. Приятелю, за какво си душил? Той знае. Това е много красиво между тях. Приятелю, защо, защо си душил. Сякаш не знае. Макар че знае. После Юда, както казах, целува Христос с една велика любов. Преди смъртта да ги раздели за този външен свят. Защото те повече знаели, че няма да се видят. Защото Юда знаел, че после и той щеял да се замине другото изиграване на света и той щеял да се замине според както е замисъл на Бога. Не на хората, а на Бога. И той е знаел, че смъртта му нищо не струва пред тази велика любов, която е мистерията на самия Бог, на когото служат и двамата. И досега обикновените хора, т.е. спящите, мислят, че Юда е предател. Сякаш Юда, както казах, решава всичко и сякаш няма Бог. Сякаш се намесва и променя великия план. Но посветените знаят тайния замисъл на Бога. И че това никога не е било целувка на предател. И понеже учениците не са знаели това, той затова в библейските евангелия има толкова много, направо мога да го кажа, невежество спрямо Юда. Въобще ако искате погрешно мнение за Юда, четете библейските евангелия. Ако искате другото мнение, четете евангелието на Юда. Но аз постепенно ще го запозная не с немските френските преводи, българските, а точно с египетското най-дълбокото. Така, защото има голяма разлика. Значи, те си остават с погрешни мнения, не само света, но и учениците. Както казах, дори и двете евангелия в Библията дават два, виде, два различни вида смът на Юда, което просто няма как да е различни. Не може да мре по два различни начина. Както знаете, Йоанн Крастител, когато се поискали да му намерят главата, в кой манастир е, и учителя казват, донесли от някъде 40 глави. Ali, коя е глава на Йоанн? Значи ясно е, че само една глава има Йоан. така. Но в гноси са, както казах, има трети вид, за който друг път ще говорим. Грешката на учениците на Христос е в това, че те са нямали, пак повтарям, пълно откровение. Частично дано пълно, за разлика от най-дълбокия ученик на Христос, който е Юда. И не случайно в Евангелието на Юда Христос му казва, ще ти разкрия тайните и ти ще надминеш всички ученици. Буквално Христос му казва, ще ти разкрия тайните и ти ще надминеш всички ученици. След време ще видим какви дълбоки неща му разкрива. Тъй като нещата, които му разкрива, почти всичко ще ви кажа с малки изключения, защото е прекалено, прекалено опасно. Това Евангелие помита не само църквите и традициите, а изглежда маничко, помъркво, просто дори увисват учениците на Христос. Толкова е дълбоко, че аз ще продължавам дълго време да му се възхищавам. Поне 10 лекции ще имаме посветени на това велико същество, за да разберем, че тук въобще не става просто за някаква сензация или за нещо, по някой казват сензация, няма го в Библията, Значи тук искам да ви кажа едно нещо, преди да продължа. В момента, в който повярваш дълбоко, че Юда е предател, дълбоко ти ставаш предател на себе си. Запомнете го, защото това е закон. Значи за вас има друга воля. Не е само Божията, единствената друга. В момента, в който повярваш дълбоко, че Сатана е враг на Бога, ти вече имаш, ти вече си станал враг на себе си. Така се разделят хората, така се разделят народите, стават врагове. Защото не са разбрали, че има велика любов, една единствена, няма как да има втора воля, тъй като всичко се ръководи от абсолютна воля, абсолютно съвършена на всякакво ниво. Няма как да стане грешка. Освен човешкото невежество, което се заплаща себе си, а не други неща. Така, както е, казахме, Христос му казва тези неща, а Христос никога не говори случайно. По-нататък, Както ви казах, ще говоря за тези тайни, които Христос му разкрива. Но не според тези версии, които, макар че това българското Евангелие, един много мой добър приятел го преведе от френски, но и той Евангелието е много далече от оня превод, който си е египетски. Така. И така, минали са около 2000 години. Христос влезе в историята като Син на Бога. Давайки на хората новомислени, космическа мъдрост и идея за велика любов към Бога, макар и е разпънат на кръс. Докато за Юда все още се мисли по другия начин. В една друга тайна египетска книга Христос разказва за величието на този Бог. Тя е още по-смъртоносна от това Евангелие. Тя е също горена, включително и светците не са могли да я понесат, време и за нея ще говорим, също е египетска, също е малка, казва се премъдрост на Христос. Тя режи на високо ниво главата на Библията. Не случайно Бог тези книги, те са само за търсачите. Който търси наистина истината, който се посвети живота на истината, Бог го изкарва извън Библията, Въвежда го в себе си и му дава откровение, което е по-дълбоко от самата, от самата Библия. Т.е. Бог му разкрива себе си, а не библейски неща. Така. Тази книга както казах, много опасна. Тук Христос разкрива опасни неща. Наистина по-хубо е църквите да не ги чуват, защото става въпрос за смъртоносни неща. Всъщност те, ако ги чуят, няма да ги разберат, но това е друга тема. И по е да не ги разберат. Това е специална книга и такива книги има много. Значи, ако трябва да ви кажа <coughs> колко е дебела Библията, за сега по моите изчисления тя надминава около 12 000 страници с апокрифите. Сигурно, и това е само, което аз имам, което е много ограничено, което означава, че много книги на едно хошти, а той има 30 книги, които ги има в Етиопската Библия, две от тях също много опасни книги, където се говори за Меркава, където се говори за Атлантида с подробности, където се говори за едно учение, което също е изтребител, но то е друга тема. Така, в тази книга Христос казва нещо, тя е гностична книга и египетска. Тук Той е величай Бога и в тази книга Той говори на много високо ниво за безната. нещо за което малко се говори. Така, казах и след време малко и се на тази книга. В очите на спящите Юда все още си остава предател. Макар, че неговата окултна мисия е огромна. Тя е осъзната и изпълнена с велика любов към своя любим учител. И тази мисия бавно спасява определените хора от иначе огромното израждане на човечеството. От гледна точка на мистериите и двамата велики посветени носят тежа кръст, защото е неразбрана тяхната древна любов към хората и към цялото човечество. Кръстът на Юда е свещено дело, защото той е направил велика жертва за своя учител. Той не е просто служител, както учениците на Христос. Те са служители, забележете разликата, а той го е познал. Разликата е огромна. Да служиш на Христос и да го познаеш, разликата е огромна. Той е направил велика жертва за своя учител. Защото той, забележете, казва Гносиса, е предложил себе си. Не някакво служение, не нещо. Той предлага себе си, своето мъжество и своята огромна саможертва. Той е предложил и голямата си нечовешка любов. А това е нещо повече, както ще видим после, от служение. Това е подвиг. Скрит вътрешен подвиг на любовта. Юда е приел тази огромна и смазваща тежест на предателството върху себе си, защото е именно защото е имал тази велика любов. Любов, която е отвъд света, отвъд времето. И разбира се, в другия свят, той получава своето възкресение и Своята неизчерпаема сила, неизчерпаема духовна сила за Своята вечност. Защото това е наградата на Този, Който се е посветил изцяло на любовта. Значи не само на някакво служение, после в другата лекция ще видим разликата между чистотата и големите мистерии. Чистотата остава на много заден план. Така. Това беше първата лекция за Юда.